Немов здеформований примхою скульптора-авангардиста, маленькі сливе свинячі очиці, випалене хімією волосся, а все вкупі незрозуміла краса, від якої важко відірвати погляд. Отак із відірваним поглядом ти й провів залишок вечірки, гублячись у загальній безмістовності, неначе ціла ситуація загрожувала завалитися разом із тобою, поховавши під уламками всіх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 Ти мусиш пам'ятати і ту хлопчакувату дівчинку-хіппі із зап'ястями ангела, і стару бомжиху з електрички, що мала руки богородиці і погляду бивці, і малого рудого спаніеля з купою комплексів і невичерпним запасом сексуальності. А ще партнерку з курсів рок н з її плетеними шкарпетками і рвучками па, автобусну попутницю з оригінальною манерою сякатися в паперові серветки,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 І це нічого, що за вікном життя і табло йде, і це пусте, що позаду пустка. Найголовніше попереду, вічність, клаптикова кодра, далекі береги. І бережи вас Бог.